але й від розмови з ним не відкрутитися. «Чому вони в Ольги? Що вони вже знають?» Він закутався в Ольчин халат і пішов на кухню, де Ольга помастила борним спиртом розбите обличчя. Вони не розмовляли, її очі сказали йому все. Він був готовий до двобою. Батько і Караваєв терпляче чекали в залі. «Вамось тут кава, Олегу Юрійовичу, вас це підбадьорить». Дякую. Пригостіть цигаркою. Мої лишилися в нальотчиків. У квартирі, наскільки я знаю, палити суворо заборонено. Ходімте на балкон, подихаємо повітрям. Вечір сьогодні приємний. Спека вдень була пекельна, а вечір гарний. Вони вийшли на балкон. Юрій Іванович пішов на кухню до Ольги, зачинивши за собою двері. Дочекавшись, поки він піде, караваїв, не змінюючи тону, промовив Мені потрібні ці гроші, молодий чоловічий!» Про що ви? запитав Олег, припалюючи. Слухайте, у мене зовсім немає часу. На мене дивіться, я з вами розмовляю. А тепер, Олегу, слухайте і спробуйте зрозуміти те, що я вам зараз скажу. Голос Караваєва нагадував тепер ляскит металу обметал. Це гроші вашого батька, не мої, але ми, компаньйони. І без цього мільйона не відбудеться вигідна операція, котра народить багато таких мільйонів. Сьогодні вранці я умовив декого почекати кілька днів. Люди зрозуміли ситуацію, нам довіряють, нам дали невелику відстрочку. А я тут до чого? Не перебивайте старших, це невічливо. Ви, Олего, спите з коханкою власного батька. Спокійно, я сказав. Отже, якось Ольга прохопилася вам про справу, котра принесе вашому татусеві, за його таки словами, великі гроші. Раніше ви не дуже цікавилися справами батька, у вас своїх по самозав'язку, але слово «мільйон» заінтригувало вас. Я не можу тут засуджувати когось, ви з Ольгою – люди молоді, а їй починає набрадати життя в золотій клітці, їй лише двадцять. А Юрій Іванович, слава Богу, сорок вісім. Думаю, ви швидко знайшли спільмову з Ольгою. Непогано мати мільйон на двох, правда? Вона притиснулася до нього кожною клітинкою свого оксамитового тіла, подивилася лукаво йому в очі і сказала, не би, між іншим, «Ти знаєш, що скоро твій батько буде дуже багатий?» Подробиці я не знаю, вони мені ні до чого. Маємо факти? Пограбування вдалося спланувати і здійснити. Четверо моїх людей полізли в пастку і зараз мертві. Думаю, своєї частки ви не дістали. Мільйон важко поділити. З вами повелися не найкраще. Не робіть здивованого обличчя. Я не вперше стикаюся з подібним. І публіку цю знаю. Залезати рани вимогли лише тут, в Ольги. Бо знали, що батька сьогодні в неї не буде. Заразом ви хотіли пояснити їй ситуацію і спільно вирішити, як бути далі. Алібі підготоване непогано. Юрій Іванович ще роздивувався, коли побачив вас тут. Він, бідолаха, не хоче вірити у змову власної коханки і власного сина. Він і без того не бідний, а буде ще багатшим, якщо справа вигорить. А ну-ну, цікаво. «Видавати я вас не збираюся, юначе. Більше того, заплачу 25 штук, а за це ви назвете ваших спільників, і поясните, як і де їх краще накрити, щоб гроші залишилися неушкодженими». «Це не гроші, те, що ви пропонуєте», – похмуро промовив Олег. «Твій батько скоро буде дуже багатий. А за що я повинен платити вам більше?» Якщо я доведу Баскіну, а я доведу, що його син був організатором пограбування рідного батька, він зіграє з мами в Тараса Бульбу і Андрія. Я вам не позаздрю. Скоро буде дуже багатий. Чорт з вами. Я здаюся, женіть бабки. Це ненормально. Раджу повірити мені на слово іще. Ольгу доведеться віддати на поталу. «Змову ж з грабіжниками треба ж на когось повісити. Не вітер же їх навіяв. А що з нею буде? Хай це вас не обходить. Ну, чи ви як матросу підставите свої груди? Знайшли, дурника, вона гарна баба, мені її буде не вистачати».